Di kitab Tawheed. Yang adalah hak Allah ala Al-Abid. Bapun. An-Nahyu an-Sabbir Rih. Larangan. Mencaci. Angin.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 Wahimak ia kuna syakiran. Dia menjadi orang yang bersabar, ataukah menjadi orang yang bersyukur? Di dalam hadis yang diruqyadkan oleh lima Muslim, Abu Yahya Suhaib bin Sinan, radhiyallahu taala anhu meruqyadkan.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 dan ini merupakan kesempurnaan Tauhidul rububiyah di mana kita meyakini bahwa Allah azza wajal penguasa seluruh alam semesta oleh karena itu tatkala kita meyakini bahwa seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya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 wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun sesungguhnya dari apa yang terjadi di Jakarta Raya ini dalam penciptaan langit dan bumi Silif bergantinya antara siang dan malam. Naskhna fil ayahwan. Inna fi Ixtilaf. Inna fi halqi al-samaat wal ard, wa Ixtilaf fil-lail wal-nahar Wal al-fulki tajri fil bahri bima yang nafs. Wama anzal Allahu min al-sama'i Mimma maa infa ahiyah bihi al-arz Wabatha fiha min kulli dabta, watsirif alriyah, alsahab almusakar, baina alsamail alarda ayatul kamilah filun. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Demikian pula al-fulk al-lati tajri fil bahar, kapal-kapal yang berlayar di lautan.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 Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semua itu, yang menundukkan semua itu. Ketika dia mencelanya, mencercanya, maka kedudukannya sama dengan yang dia dicerca adalah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah alasannya, kenapa Allah, kenapa Rasulnya nya alaihi wa melarang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 dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bimbingan dari Beliau kepada umatnya. Kalas Aidaroh itu mata kerahun apabila kalian melihat apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak sukai dari angin tersebut Mendatangkan kejelekan kepada kalian, maka jangan kalian mencelah. Fakulu akan tetapi hendaklah kalian mengatakan Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhis riqh wa khairi ma fiha wa khairi ma umrad bihi wa nawaitu bik min sharri hadhis riqh wa sharri ma fiha wa sharri ma umrad bihi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 dan kejahatan apa yang telah dia diperintahkan dengannya. Sohahahu At-Tirmidhi. Hadis ini disohihkan oleh Imam At-Tirmidhi. Di dalam hadis ini. Kita mendapatkan beberapa fawaid. Saedah yang terpenting yang berkenaan. Tentang bab ini.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 Apabila seorang hanya sekedar mengabarkan tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan hari ini panas. Matahari sangat panas sekali. Membabel ikhbar ada sebab Tidak mengapa. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul "Idza ishtadda al-har, fa'abridu bis salat. fa inna shiddat al-hur min faih jahannam."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 فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارُ Jangan kalian mencela masa. Karena akulah yang menciptakan masa itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang membalak-balaikan malam dan siang. Allah yang menetapkannya. Jangan kalian mencelah. Nah. Dan di dalam hadis ini,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 Maka ini ikhwan fill din azakumullah yang telah dari fawaid hadis ini wallahu alamu bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu azakumullah